Salme 116 Jeg elsker virkelig, for Jehova hører min røst, mine inntrengende bønner. For han har bøyd sitt øre til mig og alle mine dager skal jeg rope. Dødens reip omspente meg, og skjeholdstrengselet de fant mig. Trengsel og sorg fant jeg stadig. Men jeg begynte å påkalle Jehovas navn. Og Jehova, redd min sjel! Jehova er nådig og rettferdig og vår Gud er en som viser barmertighet. Jehova vokte de uerfarne. Jeg var utarmet, og så frelste han mig. meg. Vent tilbake til ditt hvile min sjel, for Jehova selv har handlet rett mot dig. For du har reddet min sjel fra døden, mitt øye fra tårer, min fot fra å snuble. Jeg vil vandre innenfor Jehova i de levendes land. Jeg hadde tro, for jeg begynte å tale. Jeg var i stor nød. Jeg for min del sa da jeg ble grepet av panik. Hvert menneske er en løgner. Vad skal jeg gi Jehova til gjengjeld for alle hans velgjerninger mot mig. Den storslagende frelses beger skal jeg løfte, og Jehovas navn skal jeg påkalle. Mine løfter skal jeg innfri til Jehova. Jeg framfor hele hans folk. Dyrebar i Jehovas øyne er hans lojale stød. Å, Jehova, jeg er jo din tjener. Jeg er din tjener, din slavekvinnes sønn. Du har løst mine bond. Til dig skal jeg frembære takkoffer, og Jehovas navn skal jeg påkalle. Mine løfter skal jeg innfri til Jehova, ja, framfor hele hans folk, i forgårdene til Jehovas hus, i din midte, Jerusalem. Lovpris ja!